Innalhamdulillah, nampuhu, nustainuh, nustaghfiru, nangudu billaah min shurur anfusina, min syyaat aamalina. Mnyahehi Allah, fala mudillalah, wamyudzil, fala hadiilah. Ashadu allah illallah, wadhuwahdahu la shari'kalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu warasuluh, wacfiyuhum min baini khulqhi wa khililu. Rabb, ishrali cdiri, yisrilli amri, wahlu al'ughta min lisani, yafquh yafquh qauli. Ama bagd. Alhamdulillah. Uh, selepas 3 minggu kita bertemu lagi hari ini uh, dalam syarah ilia talibul ilm yang uh, kita sebelum-sebelum ni kita telah membahaskan tentang uh, zakat ilmu iaitu yang mana bagi setiap orang yang mempelajari ataupun menuntut menimba, mendapatkan suatu ilmu itu, bila mana sampai nisabnya, seperti mana zakat bila mana sampai nisabnya bila sampai haulnya Maka wajib kepada dia untuk nak mengeluarkan zakat Begitu juga dengan ilmu Bila telah kita sampai nisabnya, kadarnya Iaitu bila kita sudah menekuni satu ilmu itu dengan mampan Maka kita perlu untuk nak menyampaikan Dan penyampaian kita, dakwah kita kepada orang lain itu adalah dikira sebagai zakat ilmu At least bagaimana yang telah kita sebut pada kuliah yang lalu Kalaulah kita mempelajari katakan 200 hadis maka setidak-tidaknya kita wajib untuk nak menyampaikan lima hadis iaitu 2.5% daripada hadis-hadis yang kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Bukhari, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Maka itu adalah tanggungjawab kita, tugas kita yang mempelajari ilmu, apa guna kita mempelajari ilmu jika kita hanya menyimpannya? Seolah-olah kalau kita mengumpulkan duit ataupun harta tapi tidak kita gunakan, tidak kita gunakan untuk diri kita, tidak kita gunakan untuk pihak lain, tidak kita gunakan untuk fisa bilillah, maka harta tersebut akan tersimpan berhabuk, tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan ilmu, maka apa yang kita pelajari ini, seharusnya kita kongsi manfaatnya kepada orang lain. Dan Insya Allah hari ini kita akan sambung lagi aa, dalam aa, adab yang seterusnya, akhlak yang seterusnya, yang kita dah sampai usra 226, baik, teruskan be <tih <tih lagi dengan bacaan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mengucapkan prahim Allah, menghargai ulama, menghiasi diri dengan keagungan ulama, menjadi ilmu muaratinya, mendekrisasi keagungan dan kemuliaannya, dan sedang apa upaya untuk kau terangkan dalam hal ini. Maka sejam itulah usman dan pemahamanmu terhadap ilmu. Sesiapa nak mengkau melayani itu boleh tujuanmu dah awal dan muda tidak berat dalam itu berhati tidak engkau dengan sikap sumuk dan denganmu dah engkau diberi peranan sehingga engkau belajar lebih dalam bertakwa keputusan peningkian atau engkau denganlah engkau berjaya menjadi ahli dunia dengan menjadi dia bukan pintu masuk dengan dengan pintu langkah ini yang bukan ahli yang bersih berada di lubuk dalam bab ini penulis nak membicarakan tentang kemuliaan ilmu kemuliaan para ulama kemuliaan mereka yang Allah kurniakan ilmu yang mana Allah angkat darjat mereka ni Allah sebut dalam Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yang mana Allah sebut Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu ini daripada orang-orang yang tidak berilmu ini dengan beberapa tingkatan darjat maka orang-orang yang berilmu yang belajar yang menjadi ilmuan ini dia perlu tahu bahawa Allah mengurniakan sebahagian kemuliaan kepada mereka kemuliaan tersebut bukan untuk mereka angkuh kepada orang lain tetapi supaya mereka mampu menjaga nilai izzah ilmu itu sendiri supaya ilmu yang kita pelajari ilmu yang kita perolehi itu tidak diperhambakan kepada mereka-mereka yang berkepentingan ataupun diperhambakan kepada nafsu syahwat kita sebab tu kalau kita tengok uh, sebahagian para ulama' dulu kadang-kadang mereka ni terlampau strict dalam bab nak menyampaikan ilmu. Kalau boleh kalau lah kita kata ulama atau mungkin hidup pada zaman kita di bumi Malaysia ini, mungkin tak ada orang juga yang akan datang untuk nak belajar. Sebab diorang melihat kemuliaan ilmu tu sampai mereka katakan siapa yang nak belajar, nak menuntut ilmu tu kena datang. Bukan macam zaman sekaranglah. Kalau zaman sekarang orang macam kalau boleh nak belajar tu ah minta Uh, cari ustaz cara guru tu datang ke rumah dia untuk nak nak belajar. Kalau tak ada orang tak adahlah mereka pergi untuk nak menuntut ilmu. Sebab so, itu kalau kita dengar kisah al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari yang kita tahu seorang imam yang mana kebiasaannya dijemput, dihamparkan permaidani merah, disambut dengan sambutan besar-besaran tetapi kemudian kemudian dihalau keluar daripada daerah. Seorang imam yang kalau kita tengok misalnya ketika mana dia pergi ke bumi Baghdad yang dinukilkan oleh Ibn Adi yang, yang dengan sanat yang ada dipertikaikan sebahagiannya ketika mana dia nak pergi ke bumi Baghdad seolah-olah satu berita yang besar orang menunggu ribuan orang menanti beliau umpama zaman sekarang ni katakan kalau Justin Bieber lah datang seolah begitulah dia punya suasana dia eh bukan yang bintang Korea apa dia tu macam tu kan kalau kita tengok suasana dia untuk ulama' zaman dulu begitu dihamparkan, disambut ketika Bukhari orang tahu dia nak datang ke Naisabur orang menunggu dia dua marhalah luar daripada Naisabur lebih kurang dalam 80km orang dah setimbai dia nak sambut Al-Imamul Al Bukhari bawa disambut besar-besaran seorang so, sultan pun tidak mendapat sambutan sedemikian tetapi akhirnya berlaku apa yang berlaku Bukhari, Al-Imamul Al Bukhari akhirnya di, dihalau keluar daripada daerah dan di di, di oleh penduduknya seorang imam yang besar yang mana yang disebut hanya setia kepada dia dua anak muridnya yang setia al-imamul muslim bin al-hajjaj yang mengarang kitab sahih muslim dan sahabat dia ahmad bin Salamah an-naisaburi inilah an, dua antara dua orang yang yang bersama dengan bukhari sampai ke akhir hayat sampai ke akhir al-bukhari uh, hidup dia di nisabur dan kemudian ketika mana dia sudah merasakan Semua orang hasad kepada dia Semua orang boycott dia Al-Imam Bukhari sedih Dia berdoa kepada Wa amri ilallah. Dia kata aku menyerahkan hidup, Menyerahkan diri aku ini kepada Allah Dia pun berdoa ya Allah Engkau pun tahu bahawa sesungguhnya Aku tidaklah datang ke bumi Naisabur ini Kerana aku yang ingin datang tetapi kerana mereka menjemput aku kerana di tempat lain aku berhadapan dengan musuh-musuh yang dasyat lalu sekarang mereka ini hasad kepada diriku lalu Al-Bukhari pun kata kepada Imam Muslim dia kata aku akan bertolak esok dan akhirnya Al-Bukhari keluar tanpa ada sesiapa melainkan anak murid di antara terdapat itu sahaja menghantarnya yang mana ketika dia masuk dia dengan ribuan orang Kuliah-kuliah lain lengang Sebab bukan pergi kepada kuliah Alimah bin Bukhari Tetapi kali ini beliau keluar bersendirian Lalu Al-Bukhari keluar dibalik ke kota dia sendiri Iaitu kota Bukhara Dan di sana Dia cuba dengan hidup yang baru Dan Dia mengajar di sana Dan memperolehi tempat Masjid dia di sana Lalu Pemimpin Ataupun Gabino Di Bukhara ketika itu Khalid bin Ahmad pun, dia tengok macam tu dia dah dengar kemahsyuan Bukhari dia suruh Al-Imamul Bukhari datang ke istana dia untuk nak ajar kitab Al-Jam iaitu kitab Sahil Bukhari dan kitab Al Tarihul Kabir dua kitab yang famous Al-Imamul Bukhari dia ajak datang tapi Al-Bukhari tengok betapa tegasnya dia dia mungkin ada reason dia yang tertentu mungkin dikenal siapa itu Khalid bin Ahmad jadi dia tak mau datang ke pintu penguasa Pintu pemimpin dia. Jadi dia kata Aku tidak mahu menghinakan ilmu ini Dan aku tak mahu mengheret ilmu ini ke pintu-pintu penguasa Sesiapa yang mahu Kalau dia berkehendakkan kepada ilmu aku ini Maka datangilah aku Sama ada di rumah aku Ataupun di masjid aku Dia pun tahu di mana dia boleh cari aku Kalau dia tak puas hati Kalau dia marah dengan keputusan aku ni Maka dia boleh halang aku kerana dia seorang pemimpin dia, dia ketua aku semoga apa yang dihalang kalau aku dihalang ia boleh menjadi hujah di hadapan Allah kalau aku ditanya mengapa aku tidak sampaikan ilmu ini aku boleh cakap halangan tersebut yang menghalang aku daripada ilmu seolah-olah macam dia kata kalau dia tak suka aku tarik tauliah gua, lah. so aku tak boleh nak pergi mengajar lah. jadi itu Bukhari tegas dia rasa kalaulah dia memenuhi kehendak Khalid bin Ahmad, penguasa di ketika itu, dia rasa seolah-olah dia telah menghinakan ilmu yang Allah bagi pada dia. Sebab Bukhari kata, ilmu ini milik semua. Bukan milik penguasa tersebut sahaja. Bukan milik orang-orang istana je. Kalau dia orang betul-betul bersungguh nak belajar, datang jumpa aku di masjid. Jangan malas. Maksudnya jangan nak duduk syok-syok dekat tempat istana dia. Tunjukkan sikit kesungguhan. Jadi kemungkinan Imam Bukhari kenal sikap sebenar Khalid bin Ahmad Maka dia berlaku tegas Dan uh, akhirnya Khalid bin Ahmad pun tunjukkan sikap dia Dia rasa bengang Dan dia berkomplut untuk nak menghalau Al-Bukhari keluar daripada Bukhara Dan akhirnya diwujudkan beberapa konspirasi Dan akhirnya Bukhari terpaksa juga keluar daripada tanah tumpah uh, Lahirnya dia Dan akhirnya dia keluar ke Samarkand dan meninggal bersendirian seorang imam yang agung. Jadi kalau kita tengok Bukhari ni sangat tegas dalam nak menjaga ilmu. Kalau kita bersikap sebagaimana yang Bukhari buat pada hari ni, nescaya kita tahu orang tak akan datanglah ilmu ni akan pupus. Kalaulah orang sekarang ni panggil kita mengajar di rumah-rumah mereka dan kita tak mau. Maka tak adalah ilmu tu tersebar. Sebab bila mana orang yang disebut golongan-golongan elit ni lah, golongan bangsawan, golongan penguasa ni, diorang ni kadang-kadang kebanyakan mereka ada sikap ego mereka tersendiri. Diorang nak kalau nak belajar tu dia nak pergi ke kelas tu dia orang semalas, bukanlah malas, mungkin dia rasa macam alah aku nak kena berhimpit dengan orang-orang mungkin dia kata orang-orang biasa ni, tak mau. Kalau nak datang ke istana dia, kalau nak datang ke dia punya rumah besar dia. Kalau kita setiap masa kira no no no no maka tak adalah golongan-golongan bangsawan, golongan elit ni yang mungkin akan menghampiri dakwah kita. Which is, mereka ini target yang penting dalam dakwah kita. Jangan kita lupa, ketika mana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal dakwah Nabi SAW di Mekah, ketika tu ramai yang mengikut Nabi SAW terdiri daripada orang-orang yang lemah, daripada golongan hamba, daripada orang-orang miskin yang tak ada kuasa, maka orang Islam ditindas macam tu. Tapi bila mana penguasa-penguasa orang-orang VIP ni, golongan elit bangsawan pada masa dulu memeluk Islam, mereka ini yang menjadi benteng sokongan besar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke ke Madinah disokong oleh Sa'ad bin Mu'ad an, antara pemimpin tertinggi di, di di Madinah ketika itu. Yang mana mereka inilah yang memprotek Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada serangan-serangan orang Quraisy di Makkah. Dan bila mana orang-orang kaya yang ada kedudukan ketika itu masuk Islam bersama dengan Nabi menjadi sahabat Nabi mereka ini menjadi orang yang terbesar sumbangannya dari segi keuangan kepada umat Islam. Kita tengok Abu Bakar al-Siddiq yang mana seorang sahabat Nabi yang kaya. Bila mana datang time bersedekah time yang umat Islam perlu mereka, dia boleh infak semua harta tanpa ada ragu-ragu. Kita tak akan mampu kita nak buat macam tu. Bayangkan kalau kata hari ini Abu Talha sebut kita ada misi dakwah kita nak pergi ke negara sekian-sekian-sekian siapa yang sanggup kat sini keluarkan semua duit dalam bank ni mesti tak sanggup punya at least kita keluarkan seratus ringgit itu pun nak rasa macam berat nak keluarkan seratus ribu mana mungkin <tuh> baik aku pergi beli Honda City ke apa kan tapi Abu Bakar tawakal dia kepada Allah tinggi dia boleh beri semua harta dia Umar yang kecil itu bagi separuh harta Dia pun rasa aku tak boleh nak challenge Abu Bakar Kalau kita <tuh> Uthman bin Affan Tanpa teragak-agak bila Nabi Muhammad SAW kata Siapa yang membeli, yang sanggup belikan Pergi uh, rumah ini Maka Allah akan gantikannya di syurga Dia beli tu eh. Siapa yang mau beli uh, tanah di sebelah masjid Nabawi ini uh, Supaya dapat diluaskan masjid, uh, Kawasan masjid ini Maka Allah akan gantikannya di syurga Dia beli Siapa yang mahu membantu Jaisul Usrah ketika Perang Tabuk Dia sponsor half of tentera Bayangkan kalau tentera zaman sekarang dianggarkan mungkin berpuluh-puluh juta kot dia punya, dia punya sponsor tu Dasyat Sebab itulah Nabi SAW kata Kita punya iman ini kalau nak timbang dengan iman Abu Bakar sekali pun Memang tak akan boleh challenge lah Sebab itu Nabi larang daripada kita mencela sahabat radhiyallahu anhum sebab kedudukan mereka iman mereka jauh berbeza dengan apa yang kita ada sekarang Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang asalnya miskin, yang datang berhijrah ke bumi Madinah sehelai sepinggang kemudian menjadi taikun terbesar masa itu, yang kata billionaire ya, zaman tu. Bilamana Islam perlukan kepada sumbangan dia dia datang, bawa 100 ekor unta penuh dengan muatan huh, kalau kita nak lawan macam mana kita nak, nak nak nak nak menandingi iman para sahabat radhiyallahu anh kita tak akan mungkin kita tak akan mampu tapi bila mana mereka ini bersama dengan Islam Islam jadi kuat Islam ada pengaruh yang lebih besar sebab kebanyakan manusia dia melihat kepada status kalau kedudukan orang ni ada pengaruhnya dia bersama dengan si fulan, maka kita akan merasakan bahawa oh dia ni lebih dihormati, lebih disegani begitulah kata kehidupan sebab itu golongan-golongan seperti ini sepatutnya menjadi medan target dakwah kita dan kita gembira bila mereka mendekati dakwah yang kita nak sampaikan kepada masyarakat jangan kita abaikan jangan kita kata tak maulah aku pergi kat diorang, diorang ni diorang ni jenis yang kaya-kaya uh, ni jenis yang lak lak lak lak aku takut aku ni, tak mau. Maka kalau tak ada siapa yang masuk berdakwah kepada mereka Kita telah kehilangan aset yang besar Dalam Islam kita Dalam dakwah kita Lagi ramai mereka bersama Lagi ramai Mereka ni Mungkin kita ni nak sumbang seratus ni Rasa macam besar lah sangat tak, lagi, tak boleh kita buat Mungkin orang macam ni Dia rasa kalau dia nak sumbang seratus ribu tu Macam tak ada apa Dan bayangkan dengan seratus ribu tu Betapa besar kerja da'wah yang kita boleh buat ha, Itu pentingnya pentingnya untuk kita bersama dengan mereka, berdakwah dengan mereka. Baru ni saya kebetulan dipanggil, di di dijemput untuk nak bersama dengan, orang panggil golongan-golongan ni lah, orang kata seri-seri ni kan. Yang mana golongan seri-seri ni, dia, dia tertarik bila mana dia melihat, Uh, ada video anak didik kita tu mengaji Quran, hafal Hadis. jadi dia dia nak tahu kaedah macam mana kita bersama dengan, macam mana kita mendidik anak-anak dengan Quran dan hadith, dia Orang pun rasa macam sepatutnya mereka dulu didik anak-anak mereka begitu juga tapi bila kita tengok orang macam ni mendekati Quran, mendekati Hadis Nabi SAW kita happy, sebab orang-orang macam ni lah yang akan menjadi benting besar kepada agama kita ia akan menjadi antara yang menyumbang sebagai orang kata penyumbang besar kepada agama kita yang membuatkan kita mampu bergerak lebih lebih kuat lebih lebih ke lagi jadi kita jangan lupa jangan kita menggunakan alasan seolah-olah macam kita nak berdakwah ni bukan uh, tak penting sukatilah orang tu nak terima ke tak kerana kita kata dakwah ini bukan melihat jumlah pengikut Lalu kita tak mau membaiki diri kita, tak mau membaiki kita punya strategi dakwah kita. sedangkan Allah sebut dalam Quran pada eh, pada Nabi saw. Wa Ma Arsalna Kaila Rahmatil Alamin. Susuknya Allah yang utuskan Nabi saw. Rahmat sebagai rahmat kepada manusia kepada alam seluruhnya. Dan Nabi saw. Bila disebut tentang kelebihan Nabi saw. Dia kata wa Urusil Tuila Nasikafa dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata antara kelebihan Nabi berbanding dengan para ambiyak sebelum aku Ialah dia kata Allah utuskan aku kepada setiap Sekalian manusia semua dia Sedangkan para ambiyak dulu diutuskan kepada kaum mereka sahaja Jadi kita seharusnya kena sampaikan Islam ini kepada semua orang Lagi ramai yang boleh kita kita tarik manusia Dekati Al-Quran, dekati hadis Nabi, dekati Islam maka itulah yang lebih baik. Kerana kita nak bawa mesej Quran ini sebagai rahmatan lil alamin. Kita nak buktikan bahawa Islam yang Nabi SAW diutuskan padanya, diutuskan kepada seluruh manusia. Orang-orang yang tak, yang hanya guna alasan, uh, kita tidak tak penting uh, jumlah orang yang kita ni, ini orang-orang kadang-kadang yang mana dia tak mau memuhasabah diri, membaiki diri seolah-olah macam kalau kita katalah kalau kata orang ni bekerja sebagai salesman. Tu yang saya nak bagi tahu. Orang yang berdakwah ni dia perlu anggap diri dia sebagai macam salesman, bukan jual barang dia. Tapi maksudnya dia nak bersikap betul lah. Sikap salesman yang macam mana? Kalau dia tak cuba baiki dengan baik penyampaian dia, macam mana dia nak attract orang, macam mana dia nak jual barang dia, orang tak beli dia dia rugilah. Dia tak ada komisen, dia tak ada, dia tak ada keuntungan, lalas dia drop. Tapi kalau kita juga sebagai pendakwa, kita tidak membaiki diri kita, kita tidak cuba usah untuk nak tarik orang betul-betul. Orang kata beli produk kita beli produk ni bukan kata beli barang yang kita jual. Tapi apa yang kita jual ialah agama Allah ni, bukan kita jual agama. Maksudnya. Kita sampaikan agama Allah ni Dia terima Bila mana dia terima, Dia boleh amalkan Dia boleh faham Maka itulah dia membeli kita punya Produk kita Jadi Orang salesman Kalau dicakap dengan orang Aiman Kau nak beli tak info ni? Info ni Suka hatilah, kau nak beli Beli tak nak sudah Aku cuma bagi tu info ni bagus So Aiman pun mesti rasa macam Tak ada Tak ada rasa nak beli akut Kan? Kan? Tapi kalau kita explain eh, Dia punya processor Tentang snapdragon Tentang apa-apa benda semua ni Orang pun macam Wish Dia ni Not bad eh Dia tahu juga banyak tentang handphone ni So orang lebih trust kita Lebih yakin Dia tahu kita Kita memang dakwah Pada handphone tu Mantap Orang mudah nak terima Kemudian Kalau Aiman tengok orang cengai je kan Kau nak beli tak? Kan Kalau ditanya macam tu Kau tak nak beli dah Pergi je Mesti orang Mesti kita akan keluar. Kita sendiri pernah rasa perasaan bila mana kita masuk kedai, orang kedai buat muka sememeh dengan kita. Apa kita rasa? Dah. Dia ni tak. Boleh rasa. Itu perasaan yang sometimes kita, uh, kita kalah. Umat Islam hari ini banyak. Ramai yang kalah kepada orang bukan Islam dalam bab ni. Pendakwah kita kalah dalam bab ni dengan pendakwah negara lain. Boleh je Katakan saya Baru balik daripada Maroko Baru balik daripada Mauritania Baru ni Dia punya Interaksi dia Treatment dia Guide dia orang cakap dengan kita Itu berbeza pula tu Kalau kita pergi ke negara-negara Yang kita sebutkan Negara-negara kufar ni Kalau pergi ke negara Islam ni Allah dia layan kita Macam hampa je kan Dia campaknya paspor Dia cakapnya dengan hampa Dia tahan kita tak ada sebab Dia itu dan ini macam-macam bila ditanya ditanya soalan yang tak relevan uh, lepas tu kita rasa macam nak ke datang lagi menggedah fikir banyak kali kalau kita nak datang lagi tapi kalau orang tu datang dia dia tanya kita dengan senyuman profesional dengan ni kita rasa macam ah kita dekat dengan ni kita tak tak rasa menyampah lah begitu juga dengan pendakwa kalau kita tak aplikkan jiwa salesman ni ada yang ni kita tak nak orang Nak kata macam Aku cuma nak sampaikan kebenaran Da'wah aku Kau nak terima-terima Tak nak sudah Kau jawab di hadapan Allah Kurang Kita kata Maksudahlah macam Kita tak mau orang tu terima Kita tak bersungguh-sungguh Nak tarik dia Orang yang betul-betul sabar Yang betul-betul nak berda'wah dia, dia sabar Orang ni maki dia Dia tahan lagi Dia senyum lagi Dia bawa dia lagi Dipimpin tangan lagi Sampai orang tu betul-betul Orang kata uh, Ni lah uh, Terima dakwah dia kita pergi ke kedai minyak wangi, contohnya kadang-kadang dekat -kadang kadang -kadang Malaysia ke apa kan nak beli, nak tengok, -tengok. Bila bila bila kita nak try-try mungkin dia tengok kita pun baju selekih je kan mungkin hmm, ni kaki nak beli ni tak ada macam tak ada betul-betul dia nak promote supaya kita beli lalai kita pun rasa, hmm, nak nak try pun macam dia tak mau bagi kita try lalai kita keluar tak mau beli tapi kalau kita pergi ke tempat yang kadang-kadang orang bukan Islam ni sendiri dia dikeadaan di treat kita dia dia bagi try try try setiap satu di terai sampai kita bening ya lah. lalah kita pembeli tak boleh pening lah. nak nak nak decide so ini yang perlu kita baiki sebagai seorang pendakwah kita tarik sebanyak mana umat Islam berbagai berbagai golongan berbagai masyarakat berbagai bangsa kita tarik mereka dekati Islam lagi banyak mereka mendekati Islam lagi untung kita bukan untung duniawi tapi untung ukhrawi yang mana kalaulah mereka beramal dengan apa yang kita sampaikan Allah akan jadikan setiap amalan mereka itu amalan kita yang tak akan berkurangan walaupun sedikit pun hingga akhir kiamat baik sambung mestilkan perjalanan dengan hatimu dengan membaca kitab sejarah dan perjalanan para ulama sepanjang Engkau mampu bagaimana mereka mengerahkan segala hendak upaya penyelesaian ini terutama kitab yang sengaja itu telah seperti kitab yang akhlak ulama kaya Muhammad sememangnya banyak ulama telah lakukan karya Abdul Aziz al-Badri dan kitab Manahis ulama Syaikhul Anbi. Ibn Al-Mahruf Al-Mahruf Al-Mahruf Al-Mahruf al al Dan saya harap kalian <tuh> akan melihat manfaatnya dari apa yang kita sebutkan dalam muhumusnya al ulama mudah sedangkan Allah memudahkan diri saya dan percintaan Para Ulama biasa mencucuk muridnya dengan menghafal Tarsidah Al-Jurjani Ali Ibn Abdul Aziz yang wafat pada 790 hijrah. Kasihan ini juga akan sering tertemukan dalam program kitab yang menulis biografi beliau. Awal kasihan itu adalah, Mereka beritahu kepada aku bahawa dalam dirimu ada kesedihan. Sebenarnya mereka melihat seorang yang lari dari terendahan. Aku lihat jika manusia mengampu inilah dia di hadapan mereka. Dan siapa yang dimulihkan inzah dirinya, maka memulihkan ia. Andai kata orang berilmu menjaganya, dia pasti menjaga mereka. Dan andai mereka melakukan yang diri, pasti mereka dilakukannya. Dalam ni, Syekh al disebutkan beberapa nama kitab Yang mana semua nama kitab ni menjurus kepada sejarah-sejarah para ulama' dulu Kalau kita nak mencari pedoman, nak cari teladan Sebaik-baiknya kita tela'ah Kita banyakkan tela'ah kitab-kitab membicara tentang biografi para ulama' dulu Dan antara kitab-kitab yang menjadi favourite saya sendiri Ialah antaranya kitab Siyar A'lam An-Nubala' yang ditulis oleh al-Hafiz az Al dan kemudiannya kitab Sifatul Safah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi yang mana kedua-dua kitab ni banyak menceritakan tentang uh, sejarah umat ulama terdahulu yang kita boleh jadikan pedoman. Ya yep. tak semestap semuanya yang okey. sekarang yang dimasukkan dalam ni adalah kebanyakannya tokoh-tokoh yang menjadi ikutan pada pada zaman mereka ada di kalangan mereka yang mungkin ada dia uh, uh, bersifatkan sebagai disifatkan mubtadi Mungkin ada juga yang zindir Mungkin ada juga Mungkin Nasifatul Safwar ibnu Jauzi ni Ada juga sebagian cerita-cerita ajaib Yang perlu kita teliti semula tetapi overall kitab-kitab ni memberikan kita peluang untuk nak mendekati kehidupan para ulama dulu uh, mungkin saya dalam bidang jaruh takdil dalam bidang perawi yang mana saya banyak ketika mana membuat tesis tu terpaksa kena baca uh, persejarah-sejarah perawi-perawi ni dan itu membuatkan kita terjumpa banyak Masya Allah benda-benda uh, yang di, di luar kemampuan kita bukan bukan di luar kemampuan ni maksudnya dia seolah-olah dia boleh bagi dia apa singa takut kat dia bukan ataupun dia berjalan atas air ke no tetapi luar kebiasaan manusia boleh buat tetapi dengan keazaman yang yang super dahsyat kita boleh buat tetapi kita perlu ada kesabaran kita perlu ada mental dan fizikal yang kuat untuk nak buat bukan kisah-kisah ajaib yang pelik tetapi keazaman mereka kekuatan hati mereka itu membuatkan mereka ini Masya Allah Seolah-olah kita wonder Adakah ini mereka ini manusia Ataupun bukan sebenarnya Dan uh, Saya cuba himpunkan apa Beberapa Benda yang boleh menjadi inspirasi Kepada kita semua Sepanjang pembacaan saya tu Yang kita baca uh, Kalau uh, Sometimes kita rujuk kepada Lebih daripada 700 Masadir Atau kata apa rujukan. Baca yang khusus kepada biografi cerita-cerita yang banyak menceritakan kisah-kisah para ulama' mungkin lebih daripada 40 rujukan yang kita buat dan bila kita tengok tu, kita tengok kisah yang amazing yang boleh memberi inspirasi kepada kita, maka saya try itu himpunkan try to collect kisah tersebut sebab apa? manusia ni sebenarnya perlukan motivasi, perlukan inspirasi, kita ni kebanyakan zaman sekarang ni apa yang kita banyak terinspirasi Duit Kan Kalau Orang tulis kitab-kitab Macam mana nak jadi jutawan muda Jutawan dari rumah Dengan satu klik menjadi jutawan Jutawan itu Jutawan ini Jutawan duit itu Duit ini Buku-buku macam tu Paling laris lah Sebab apa Orang wonder Wow Macam mana dia ni boleh jadi billionaire Boleh jadi millionaire Orang terinspirasi Nak menjadi jutawan seperti mereka Sebab Himmah ataupun kecenderungan manusia kita pada masa sekarang ni Harta benda, material Siapa yang mempunyai duit yang banyak Mempunyai harta yang besar Mempunyai syarikat yang banyak Itulah yang kita kata sebagai idola kita Jadi kita nak baca kisah mereka Nak tahu macam mana strategi mereka Macam mana kehidupan susah payah mereka Sampai mereka menjadi kaya seperti yang kita kagum itu Dan Kita Sebab itu kita baca buku mereka Tapi kenapa hari ini kita lemah dalam menuntut ilmu Kita tak kuat kita tak ada rasa macam mana perasaan membuat-buat nak mencari ilmu tu sebab kita tak ada inspirasi daripada para ulama kita tak baca kisah para ulama mungkin rujukan ni kebanyakannya dalam bahasa Arab mungkin kita susah nak faham mungkin rujukan ni macam siaran alam dun balak yang berapa jilid-jilid yang besar tu siapa nak baca tiba-tiba baru nak baca hadasan hadasan hadasan baru nak baca lagi kisah hadasan sebab sebab az-zahabi dia tulis kisah-kisah itu -kisah semua dengan sanad dia tapi kita boleh cari eh, mukhtasar dia ada mukhtasar sialam alam, -alam nubala yang dia buangkan sanak-sanak tersebut supaya kita boleh baca kisah tersebut dengan lebih relax sikit lah kan jadi uh, inspirasi daripada kisah-kisah yang sempat saya mengatakan apa uh, saya keluarkan daripada hasil pembacaan tu saya asing kan dan saya terahimpun kan uh, untuk insyaAllah menjadi buku yang seterusnya dalam proses sekarang ni sebab bila kita tengok kisah tu kita akan boleh bandingkan jauhnya kita dengan diorang sebab itulah ilmu pada zaman mereka ini Masya Allah kata zaman golden of ilmu pada especially pada kurun ketiga hijrah dulu kenapa boleh jadi zaman keemasan gitu tengok sikat-sikat orang yang hidup pada zaman tu dan kita boleh bayangkan kenapa hari ini kita tidak mampu menjadi ilmuan seperti mereka kita baca kisah mereka kita tahu kenapa Kan? maybe saya macam contoh saya selalu tanya-tanya kan hari Rabu macam kuliah kita qadarallah masyafa'al tak tahulah saya selalu rasa macam hari selasa tak hujan hari kamis tak hujan hari Rabu je hujan selalu ya kan dah beberapa menjak ke belakangan ni saya rasa selasa tak hujan kamis tak hujan Rabu je hujan so saya selalu terfikir kan macam mana orang yang selalu datang naik motor ni kan macam Aiman macam ni semua hujan-hujan ni kan Uh, macam mana dia orang Nak merentas hujan ni naik motor Sanggup ke datang Ataupun Terkorban di pertengahan Atau sebelum Mulakan perjalanan Kita terfikir macam tu Sebab kita terfikir Ulama' dulu Masya Allah Macam mana dia boleh berjalan kaki Dalam kaki ya Bukan naik motor Berjalan kaki Beribu kilometer jauhnya uh, Imam Abu Hatim Ar-Razi Dia kata Aku berjalan kaki Lebih daripada Enam ribu kilometer Seribu farsakh seribu farsah ukuran zaman dulu lebih kurang almost 6,000km pada zaman sekarang berjalan kaki bukan naik unta bukan naik keldai bukan naik apa-apa berjalan kaki dalam dalam tempoh 6-7 tahun amazing kalau kita tengok kisah kalau kita baca kisah ni baru kita tahu ah sebenarnya kita masih lagi di bawah mereka sudah sampai ke angkasa sebab tu kita perlukan kepada inspirasi ni kita perlu baca kisah para ulama kita kena Rujuk At least baca sirat Al-Nubalak An itu Antara benda yang Very important Especially Kita carilah kisah-kisah Para ulama' yang tersuhur Kadang-kadang kita kata Saya tak kenal siapa pun ha, baca je lah Maksudnya macam tu kan ha, Tapi Kisah-kisah tu Boleh buatkan kita kuat Boleh memberikan kita motivasi Buatkan kita lebih bersemangat Dalam nak beramal salih Dalam nak mencari ilmu Fadhal Ah ha, lagi satu point antara yang saya kadang-kadang saya bincang kawan yang at least kalau kita dah baca sejarah story para ulama' dulu kita cuba cari ulama' dulu kalau kita mampu buat cuba masing-masing kat sini cari ulama' yang kita grab satu untuk nak kita jadikan idol ataupun jadikan dia sebagai teladan katakan ada orang dikata aku aku nak jadi macam Abu Bakar try baca Abu Bakar punya kisah faham Abu Bakar ni seolah-olah Abu Bakar ni sahabat dia duduk bersama dengan dia faham Abu Bakar betul-betul dan cuba nak teladani Abu Bakar semampu yang kita mungkin tapi nak teladani sahabat ni memang tak bolehlah kut kan nak buat macam Abu Bakar nak, nak kena keluarkan nak kena zerokan bank sah kan kalau kita grab katakan okey aku nak cuba tiru macam Imam Malik bin Anas Baca kisah Imam Malik bin Anas Hadam betul-betul Bacalah berbulan-bulan kisah dia Berulang-ulang-ulang-ulang kali Sampai kita rasa macam Malik bin Anas tu sahabat kita sendiri Ahli keluarga kita sendiri Dan try to follow step Imam Malik Dalam kehidupannya Satu is more than enough Untuk zaman sekarang Dan grab ulama' ni Jadikan sebagai ikutan kita Idol kita Kalau orang ni kata Tak tak tak Aku nak, uh, nak Nak jadi macam Imam Musyafi'i faham kisah Imam Syafie ini tengok macam mana hidup dia mungkin dia start pengajian dia dengan dengar hafal 10,000 baik daripada Syair dia pun rasa macam aku nak hafal 10,000 kalau tak dapat buat 10 menjadilah terakhir <tose> <tose> <tose> at least bila kita ada seorang idola daripada kalangan para ulama' kita taklah menjadikan Selena Gomez sebagai kita punya teladan ataupun siapa lagi ya haa Justin Bieber, siapa-siapa kan? Kalau tak, sebab kita akan mengikut teladan idola kita. Kalau kata, tengok macam sekarang ni. Orang ni diperminat K-pop tahap super. kan? Apa lepas tu dia akan buat? Kalau lelaki, dia akan start lipstik dengan bibir dia kan? Lepas tu buat rambut ke bawah-bawah macam tu. Pakai seluar ketat-ketat, seluar K-pop tu kan? macam tu sebab o oh, manusia ni akan teladan orang yang disuka daripada kita meneladani oh, ikut orang, orang macam tu cari para ulama'an para sahabat. Grab satu jadikan idola kita. Kalau disuka Umar bin Khattab, terai tiru ketegasan Umar bin Khattab dalam mempertahankan kebenaran. Tapi janganlah pula nanti kalau orang tu cakap fulan ni dia ada masalah, Pancung. boleh. Jangan. gitu. Kita Try. Maksudnya uh, sikap yang baik Akhlak yang baik daripada mereka itu kita ikut Tu pentingnya hasil daripada kita membaca Sejarah para ulama Rahmatullahi alaih okay. Seterusnya Menjaga ilmu Jika engkau melukis satu jabatan maka ingatlah Dan ini menyampaikanmu padanya Anda menjaga ilmu kepada ilmu Utamanya kerana kernyata. Semoga dengan sebab ilmu Engkau sampai pada jabatanmu Baik dalam pengajaran, patua atau hakiman Demikianlah, berikan dirimu nilai dan badan serta posisikanlah sebagaimana sebeskini. Janganlah mengambil <tuh> jalan orang tidak percaya akan kebesaran Allah. Mereka akan menjadikan tujuan utama menjadi kebukan sehingga mereka memutar lidah mereka dari ucapan kebenaran. Kecintaan mereka terhadap kekuasaan mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran dan dirimu tetap berada di atas nilai yang nilai-nilai yang, yang buruk dengan tetap menjaga agamu. Hilmumu dan kemuliaan Jagumu dengan kikmah. Umar, Muhammad dan seterusnya lain. Jagilah Allah. Jadi akan menjagamu. Jadi Allah dalam keadaan kami saya akan menjagamu dalam keadaan uh, ini Syekh Bakar nak menekankan kita juga tentang kepentingan kita menjaga maruah ilmu itu sendiri. Macam tadi yang kita dah sebutkan sebagai para ulama nak menjaga maruah ilmu itu di tak mau mengirit ke pintu-pintu penguasa. Jadi kita nak menjaga maruah ilmu ini kita macam macamlah itu yang disebutkan bila mana kita menjaga ilmu ini kita menjaga Allah dan nak menjaga ilmu ini kita jangan jadikan ilmu kita ini sebagai medan untuk nak kita orang kata mengampu penguasa dan bukan juga untuk nak melariskan produk yang kita ada lil asaf syadid maksudnya kita kata dengan penuh penyesalan kadang kita notice bahagian daripada agamawan sebahagian daripada ustaz-ustaz yang mana dia menjadikan kuliah-kuliah dia sebagai medan untuk nak melariskan dia punya produk daripada awal sampai akhir dicita apa yang dijual. Katakan, katakan kalau dia jual uh, strika tiba-tiba dia buat hadith tentang strika tak adalah itu sebagai contoh maksudnya ada kalau dia nak supaya orang tu misalnya kalau ada orang tu dia nak bawa uh, dia, dia mutawif kan dia, dia nak suruh orang beli kurma daripada dia dia, dia sebenarnya Poin ni bukan dia nak bawa orang tu Kadang-kadang pergi tengok visit Ziarah ke tempat-tempat ni Dia daripada awal Dia cerita kurma Kurma Sampai dekat Bukit Uhud Kurma Sampai dekat ni Kurma Semua kurma Fadilat kurma At the end Sebab dia nak orang beli kurma dia Itu kita menjadikan ilmu Yang kita ada itu Sebagai Pelaris produk yang kita ada Ini berarti kita telah menghinakan ilmu tersebut Begitu juga Kalau kita ya, Jadikan ilmu ini untuk nak Bodek mereka mereka yang ada kita rasakan kepentingan tertentu maka ini juga memalukan ilmu tersebut siapa yang buat begini seolah-olah dia tidak menjaga Allah sebab itulah dalam dalam Badmi Syukbahar menyebutkan tentang hadis jagalah Allah nescaya Allah akan menjaga kamu iaitu hadis pesanan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana Nabi pesan kepada Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi kata ihfazillah yahfazuk احفظ الله تجده تجاحد نبي kata jagalah Allah nescaya Allah akan jaga kamu jagalah Allah kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu wa itha sa'alta fas'alillah wa itha ista'anta fasta'in macam mana nak jaga Allah antara yang nabi sebut kalau kamu nak meminta mintalah pada Allah kalau kamu nak meminta meminta pertolongan wa itha ista'anta fasta'in billah maka mintalah pertolongan daripada Allah azza wa Jal. Jangan kita meminta daripada orang yang mati Jangan kita minta daripada kubur-kubur Yang tak memberi manfaat kepada kita Janganlah Benda yang manusia, makhluk ini Tak mampu nak kabulkan Kita minta kepada mereka Tetapi mintalah kepada Allah Lalu Nabi Sun Sanat nak sebut Kalau Allah jaga kita Tak ada sesiapa pun di dunia ini Sesiapa pun daripada makhluk Allah Yang mampu memberi mundarat kepada kita Yang Nabi kata Wa'lam Wa ان العمه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك نبينا kata kita jangan khuatir kalau betul-betul kita jaga Allah nabi kata kalaulah semua umat manusia ini semua berpakat untuk nak memberi manfaat kepada kamu nescaya mereka tak mampu nak memberi manfaat kepada kamu Melainkan apa yang Allah telah tulis kepada kamu Dan kalau mereka ini semua berpakat Untuk nak memberi kemudaratan kepada kamu Nescaya tak ada siapa yang mampu Untuk nak memberi kemudaratan kepada kita Kalau Allah jaga kita Sebab itu kalau kita betul-betul jaga Apa yang Allah perintahkan kepada kita Iaitu macam nak jaga Allah Yang Allah sebut dalam Quran Walhafizuna hududillah, Iaitu mereka yang menjaga hududillah Hudud Allah ini Iaitu Suruhan Allah Tegahan Allah Kita jaga Ini bila mana kita jaga semua yang Allah suruh Kita yakin Tak ada siapa yang mampu untuk nak Memudaratkan kita Kalau kita rasa kita akan dibuang kerja Kalau kita rasa kita akan kehilangan harta benda Jangan risau So Allah Inna Allah huwar razzaq Allah itulah yang maha memberi rezeki Allah kata macam mana nak, nak suruh kita jaga Allah Antara ni kita jaga salat Antaranya Allah sebut uh, ciri-ciri orang-orang yang yang kafalahil <tik> mu'minun antara ciri orang yang beriman yang berjaya Allah sebut allahinahum fi salatihim khashi'u yaitu yang mana kita menjaga kita salat kita ni kita jaga biar khusyuk Allah sebutkan lagi hafidhu ala salawati wasalatil usha Allah suruh kita nak jaga kita punya salat dengan sebaik-baiknya waktu salat kita jaga yang mana dalam hadis Ibn Mas'ud Nabi saw sebut Uh, ketika ditanya apakah amalan yang paling, paling afdal Nabi kata ala salat di awal waktu maka kita jaga benda-benda ini kita yakin Allah akan jaga kita tapi hari ini kita tak jaga Bilamana kita tak jaga benda-benda ini kemudian kita aspek ah, kenapa kenapa Allah tak bantu aku kenapa Allah tak makbulkan doa aku kenapa, kenapa, kenapa kita belim Allah tetapi sebenarnya hakikatnya kita lah kita lah yang memudaratkan diri kita sini. Kita kena ingat al jazaa'u min jinsi amal. Sesungguhnya setiap amalan itu biasanya Allah akan balas dengan yang seumpamanya. Seumpama ni dengan lebih besar tapi seumpama itu. Sebab itu Allah sebenarnya jagalah Allah Allah akan jaga balik kepada. Siapa yang bantu urusan saudaranya di dunia, Allah akan bantu urusannya di akhirat. Siapa yang gembirakan saudaranya di dunia, Allah akan gembirakan dirinya di akhirat. Itu adalah ganjaran dibalaskan dengan Ganjaran, dan ganjaran di akhirat itu jauh lebih besar Begitu juga kita menjaga Kita punya pendengaran, kita menjaga Kita punya penglihatan Yang mana Allah dah sebut dalam Quran wal wal kullu kana Sesungguhnya pendengaran Kita, kita punya penglihatan Kita, kita punya hati, kita semua ini akan Dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak Begitu juga kita menjaga lisan Kita, yang mana setiap daripada Patah kalimah yang kita sebutkan Atau yang kita tulis ini, semuanya akan Dicatat Ya Allah sebenarnya Quran mayal Ma fadum min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun lafaz yang kita kita sebutkan ini, melainkan dia akan dicatatkan raqibun dan atid. Dan kalau kita tengok hari ni musim-musim macam ni inilah benda yang paling kita tak jaga yang kita abaikan lidah kita, jari jemari kita. Macam mana kita nak Allah jaga kita? Kita tulis pun menyakitkan hati saudara kita. Kita pun Kutuk sedara kita. Kita pun itu, itu dan ini macam ni. Melanggar perintah yang Allah perintah. Kita tahu, kita hafal semua apa yang Allah sebut. Kalau orang cakap, uh, jangan buat kita tahu, ini semua Allah larang. Tapi tapi kita buat juga. Jadi, macam mana? Macam mana kita nak Allah jaga diri kita? Mesti tak. Dan kemudian kita pula manusia yang bila mana, susah baru kita nak me, me, mencari Allah bila kita dah bangkrut bila kita dah ditimpa bala ditimpa kesusahan ditimpa musibah ujian dan sebagainya baru kita nak doa pada Allah masa kita senang haram tak ingat sebab itulah dalam hadis Ibnu Abbas juga dalam riwayat selain pada Tirmizi Nabi bagi tahu ihfazillah yahfadhuh ihfaz al ta'aruf ila allahi fir rakhai ya'rifuka fishiddah kita kena ingat kenallah Allah tahulah Allah Ketika mana kita dalam keadaan yang senang, Allah akan mengingati kita. Allah akan mengambil berat kepada kita dalam keadaan masa kita susah. So, kenal Allah. Kalau kita abaikan Allah di masa kita senang, di masa kita sihat, di masa kita kaya, maka ketika kita sakit, janganlah kita expect bahawa Allah akan bantu kita masa itu. Maka ini aspek yang perlu kita jaga Begitu juga dalam ilmu Kita jaga Allah Kita jaga batas diri kita Sebagai seorang yang tahu uh, Yang ada ilmu Kita jaga diri kita Kata Tetapkan kita punya semua pancak indera kita Anggota kita Daripada kita melanggar apa yang telah Allah perintahkan Itu sebahagian Daripada uh, kita, Cara kita menjaga Allah Azza wa Jal hmm. Baik Rasanya kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi uh, if ada apa-apa, ada nak tanya ke apa ke. Dan uh, insya-Allah next kita sambung lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Kita dah hampir-hampir habis. Tak tahu lagi berapa siri yang tinggal. Insya-Allah. Ya hati tahu itu anak sudah tahu aku tak ada, tak ada, dijarah ambulan, ambuluma aku alam alam ini ada bintai, wal wal wal bintai, wal bintai alam bintai, ada, tuh Mana i? Dia nak bagi tahu orang yang mendakwa ni perlu bawa bukti Maksudnya kalau dia nak mendakwa, dia nak menuduh seseorang itu dia perlu ada fakta Walaupun kadang-kadang dia tahu yang dia mungkin betul dalam hal tu Tapi kalau dia tak ada bukti maka dia tak boleh dia nak ketengahkan turmahan dia Sebab dia tak ada something yang argument yang valid yang dia boleh bawa dan uh, yang Al-Yamin Itu orang yang bersumpah ni pula, Pada orang yang dituhmah tu lah Kalau katakan dia dituduh Dia buat Dan dia bersumpah contohnya Dia tak dia tak buat benda tu uh, Maka ketika itu dia telah menjadikan seolah Janji dia Allah ini sebagai dia punya saksi dia Yang mana kalau Kalau dia berdusta Dengan di atas nama Allah Syahadatul Zul Dia memberi persaksian yang palsu maka itu adalah sebesar-besar dosa yang telah disebut dalam satu hadis riqo nak Imam Al-Bukhari bila ditanya tentang akbarul kabair antara dosa yang paling besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan syirk billah dengan disebutkan juga bersama dengan orang yang derhaka kepada ibu bapa begitu juga orang yang memberi penyaksian yang palsu so uh, kat sini uh, dalam bab hadis ni cuma dia nak mentionkan bahawa orang yang nak menohmah orang yang nak menuduh dia mesti kena ada kena ada bukti kalau dia tak ada bukti tu signalnya lah. yang mana mungkin sebab itu dia akan kena sebab itu ada dalam hukum dalam Islam uh, even kalau dis dituduh orang tu berzina pun tapi dia tak bawa bukti dia kena balik sebab mungkin dia betul dalam tuduhan dia tetapi Islam nak mengajar orang tak boleh pakai serang tanpa sebarang evidence kalau sebab kalau kita tak ada disiplin tu maka semua orang kita boleh tohmah semua orang kita boleh tuduh mungkin kita di pihak yang benar tapi kalau kita tak ada tak ada sebarang bukti kita kena men, uh, ambil di sini Islam diam dulu sebab kita tak mahu termasuk dalam bab yang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut man kana billahi wal yawmil khairan aw cakap siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka katalah yang baik ataupun Diamkan saja. Dan termasuk dalam yang mendiamkan. Ini dalam benda yang kalau kita tahu dia tidak baik dan tidak memberi mudarat. Mungkin dibawa kepada satu apa mudarat yang lebih besar. Hasil daripada tuduhan kita. Orang percaya. Orang mula tuduh. Sebab satu tuduhan ni cukup untuk buatkan orang ada perasaan persepsi yang tak baik. Cukup kalau orang kata misalnya iman ni. Iman. Iman. Dia, kita tahu dia orang yang bagus Tiba-tiba kawan dia tahu Macam mana nak malukan dia Dia buat tuduhan Aiman ni sebenarnya pecah amanah Di jenis yang songelap dia orang Walaupun tak ada bukti Walaupun belum dibuktikan, Orang mesti dah ada macam Eh Boleh percaya ke dia Itu je dah cukup Untuk nak menjatuhkan kreativiti Saudara kita Seagama kita Sebab itulah Nabi SAW tegah Dalam bab tersebut Wallahualam pendakwah kan dia uh, macam stick action dia seakan-akan sales process salesman berbanding kat sini, boleh saya katakan sebagai kita bermujuk dia untuk kepada mahrum lah hmm. nak ingkar kan. tapi ada sesuatu, sesuatu tengah ke masyarakat macam kadang, -kadang kita sendiri pun kadang-kadang kita terasa benda ni macam suatu paksaan bila ada pendakwah tu uh, terus menerus menyampaikan Mungkin dia dia mengatakan Dalam agama Tidak ada pasaran Ataupun Pendawar itu hanya tugasnya menyampaikan saja Bukannya memaksa Jadi macam dia, dia Dia sebusan bosan Dia rasa macam Itulah Sebab itu Allah sebut dalam Quran Udu'u ilah sabili rabbika bil hikmah Bila mana kita nak seru Manusia ke ketalan jalan Tuhanmu Maka Serulah dengan penuh kebijaksanaan dan ulama juga sebut bila mana kita nak dakwah kepada orang nak menyampaikan ilmu kita ni perlu adanya first kali bila ilmi wal hikmati wahhus ni siasa. Yang pertamanya mesti kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu tak jadi apa lah. Memang akan jadi goring. Kemudian kena ada bil hikmah, yaitu kena ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini berkait dengan selepas itu iaitu wahhus ni siasa. Dimesti kena ada good strategy kena ada good diplomasi bila mana dia nak cakap dan kadang-kadang ini yang dipanggil sebagai maharah ke ke kemahiran dalam komunikasi kemahiran dalam psikologi kemahiran kita dalam berinteraksi dengan orang tak semesti dengan kita insist insist paksa orang tu kita rasa orang tu akan beli kita pun bosan kan kalau orang orang nak beli barang tu kan kadang-kadang kita pun dah rasa rimas baru masuk kedai tiba -tiba orang kedai tu dah, dah follow belakang kita kan Ha, kita baru nak pilih barang tak jadi Keluar balik Jadi kita kalau sebagai pendakwah yang bijaksana Sebab al-hikmah Bijaksana ini Dia berbeza Subjektif Antara situasi ni Situasi ni Antara tempat ni Tempat ni Sebab tu para ulama' juga sebut Likulli maqamin maqal Be, uh, Setiap tempat itu Ada maqal Ada tempat yang Sama ada Baik kita bertutur Kita bercakap ataupun tak sebenarnya Walaupun kita ditugaskan untuk nak menyampaikan kebenaran Tetapi Likulli maqamin maqal Tak semua kita redah dan kita tebas dia Tak semesti kita rasa kita benar Kita terus cantah dia Let's say Kita tengah duduk dalam circle Kawan-kawan uh, kita Tiba-tiba ada salah seorang yang Mungkin kita kata dia berpengaruh sikit dalam tu Tiba-tiba uh, dia katakan dia merokok Katakan kita kata kita tahu rock code ni sebahagian daripada maksiat tiba-tiba kita depan-depan kawannya kita kata haram ya akhir takillah apa ni janggut macam ni kita kata kamu isap macam ni walaupun benda tu benar kita nak sampaikan tetapi adakah bijak kita terus menegur daripada masa tu di hadapan kawan-kawan dengan keadaan kalau kita rasa karakter dia tak boleh terima benda tu jangan kita buat dulu ada masa kita diamkan dulu kita tengok masa yang sesuai bila masih yang terbaik Macam jiwa orang sense man ni Kalau dia dia cakap banyak tu Orang tu dah mula muak muka busan Janganlah dia terukkan lagi cakap Tukarlah strategi dia Some orang Dia tak pandai nak membaca Dia tak pandai nak membaca madu dia Orang yang dia nak sampaikan ilmu tu Kalau orang tu Muka dah Dah muak-muak macam tu lah Dia maksud lagi Puan-puan-puan Tuan handphone ni bagus ni Dia ada chip-chip daripada Ini tu dan ini Orang ni dah macam pening dah kepala dia. Jadi tak semua orang sama Tak semua tempat sama Semua berbeza mengikut Dan kita perlu bijak daripada Kita perlu bijak Ada orang ni kalau kita berkeras dengan dia Dia macam apa? Dia lari daripada kita Dia memberontak. So kita jangan berkeras Tapi ada orang pula kalau kita lembut Lentui dia pula yang yang melampau Jadi dalam keadaan macam tu Kita perlu menjaga Macam mana Nabi SAW dalam keadaan Ni macam dilema Ya Nabi salam sebudan hadis Abi Hurairah ni kan. kata istausu bin nisa'i khaira buat baiklah kepada wanita fa innahu min dhila sebab mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk Fa'in in dhahabta tuqimahu kasarta Kalaulah kamu terlampau berkeras nak nak nak pusingan dia dia boleh patah kalau kamu entaraktahu lam yazal awaj dan kalaulah kamu biarkan pula dia akan tumbuh terus dalam keadaan membengkok fastauzubinnisae khaira nabi ulang balik buat baik kepada golongan wanita sebab nak buat baik ni macam-macam mungkin berbeza daripada perempuan ni daripada wanita ni sikap ini kepada sikap ini that's why kebijaksanaan ini benda-benda yang perlu kita belajar benda-benda yang -benda kita timba pengalaman kita macam mana kita deal dengan orang Uh, dan perlu kita asah Dan muhasabah diri kita Untuk nak terus baiki Baiki uslub kita Penyampaian kita Orang Macam orang yang meniaga lah Orang meniaga Macam saya bawa contoh tadi Kalau dia Tak susun ayat dia cantik-cantik Dia punya karakter Buat muka dia pun macam Tak senang Susah Dia nak, dia nak jual barang dia. Begitu juga Kalau kita pendakwah Kita tak Tak cuba nak muhasabah diri kita Dalam bab tu Maka mungkin orang susah Nak terima dakwah kita Maka carilah kebijaksanaan tersebut belajar timba cari pengalaman baiki diri kita sendiri jangan kita ego kita rasa kita tak perlukan benda tu ataupun kita rasa kita dah cukup pandai maka selama-lamanya kita akan berada di takuk tersebut wallahu alam okey jadi insyaallah kita berjumpa lagi dalam minggu hadapan saya jet lagnya tahap dahsyat ni <laughs> tadi malam semalam bangun pukul 1.30 then maso susah tidurlah jadi aku ul kauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh